Za dávnych čias bol raz jeden kráľ, bohatý, ale bez detí. Každúčký deň sa aj s kráľovnou modlievali k Bohu, aby im si požehnal. Na veľa ich modlitby pán Boh vyslyšal. Kráľovná už bola tesne pred pôrodom, keď sa kráľovi prisnil sen, že sa mu naozaj narodí syn, ale aby mu zakrstného otca toho zavolal, koho ráno prvého na ceste stretne. Ráno mu oznámili, že sa mu narodil syn. Naradostený kráľ sa vybral na cestu pred svoj hrad a hľa, koho tam stretne? Starého žobráčika. Nebolo mu to veľmi povôli, ale čo už mal robiť? pozval ho na hrad za krstného otca. Sluhovia ho vyumývali, vyobliekali a pekne ho k priviedli. Milí páni, ako viete po dlhom čakaní, keď sme už takmer nedúfali, sa nám narodil syn, následník trónu. Nech žije! Nech žije kráľ! Nech žije kráľ! Nech žije následný Nech žije, žije kráľ! Pán Boh vyslyšal naše úpenlivé modlitby a zároveň mi čudesným spôsobom zjavil, kto mu má byť krstným otcom. Páni, dovolte, aby som vám ho predstavil. Tu je. No, čo to je. To je. Aký si žobrák? To sa náš kráľ veľmi nevyznamenal. Žobráka si za krstného otca priviesť. Čo už len ten chudák môže kráľovi čo vydať? Ja som mu dal kopu zlata a ani krstný mu nie som. Ja zasa dukátok za priehrštie. Veď to je výsmech. Náš kráľ sa nám vysmieva. Povráva sa, že sa mu to prisnilo. Aha, rečičky, taľafatky. Kto by dnes ešte na sny veril? Páni... Vidím, že všetci čakáte len na to, čo malému kráľovičovi ako jeho krstný otec do daru dám. už priznávam, sám toho veľa nemám. Ale keďže ste mu aj vy veľa dali, patrí sa mi dať mu ešte viac. Slávnostne zapisujem môjmu krstnému synovi, Svetskú krásu zaženúť. Pán kniaz, zapíšte to. Ďakujem ti, vážený starec, v mene môjho syna. A teraz poď a sadni si k nášmu stolu. Kňaz to naozaj napísal a písmo dobre odložili. Malý kráľovič vyrástol v krásneho chlapca. Raz, keď sa ako každý iný chlapec prehrabával v odcovej skrini, dostalo sa mu do ruky aj písmo o svetskej kráse. Keď ho prečítal, hneď s ním bežal k odcovi. Otec, otec, pozrite sa, čo som našiel. Vraj mi je si svetská krása za ženu súdená. Poveďte mi, čo to má znamenať. Jaj, syn môj, to veru nikto poriadne nevie. Dal ju zapísať jeden starý žobrák, ale... Podľa mňa si len vymýšľal, lebo nemal, čo by ti na krstiny dal. Ja však tomu verím a pôjdem tú svedskú krásu do sveta hľadať. Ale čo by si ty do sveta chodil? Veď si náš jediný syn a onedlho by si mal zasadnúť na tento trón. Nechoď kvôli tej balamučine nikde. Mohlo by to byť nebezpečné. Nepoj sa, doma ti takú krásnu nevestu, vyberieme, akú nemá veru nik. A nechcem ja veru inšiu nevestu, iba tú, ktorá mi bola dopredu súdená. Nestrachujte sa o mňa, otec, viem si pozor ja pozordávať. A domov sa už len zo svedskou krásou vráti. Darmo ho prehováral otec, darmo ho prehovárala mať. Kráľoviť sa od svojho úmyslu odradiť nedal, takže ho nakoniec pustiť museli. Dali mu na cestu zlata, striebra a čo len chcel z domu, ba aj jedného starého vojaka za sluhu a sprievodcu. Osedlali kone a šli horami, dolami, krivoľakými cestami, až sa jedného dňa pritúlali k slncovej materi. Vidíte, že si sa mi tu vzal... Synak môj, veď tu nehirovať ani vtáčka, ani letáčka. Viete, pani matka, chcel by som sa slnka opýtať, či nevidelo niekde svetskú krásu. Chápem ťa, že si sa na takú dlhú cestu vydávali kvôli svetskej kráse. Ja síce o nej teraz neviem nič, ale môj syn by ti aj zdá mohol čosi povedať. Ibaže neviem, ako pred ním obstojíš, lebo ten chodieva domov veľmi hladný a v taký čas by som nikomu neradila, aby mu na oči prišiel. Poď však so mnou, niekde ťa už len schovám. A najlepšie by bolo pod toto veľké korito. A ticho tam buď, nech ťa nezačuje. Nebojte sa, pani matka, tu ma určite nenájde. Pššt, už ide. Ja, tak, už som sa z pochvocky vrátil, Ach, milá mama. Ale, čo je to? Také voľa, čo som veru u nás nikdy necítil? Mama, mama, veď to človečina smrdí. Mm, ďakujem ti, že si mi takú chutnú večeru pripravila, tak sem s ňou, nech ju zjem. Ach, kdeže, syn môj, kde by sa tu len človečina vzala? To len dovno to sa cítiš, čo si sa cez celý deň medzi ľuďmi navoňal, keď im svietil. Baveru nie, milá mama, to smrdí tu, v našom dome. Povedz mi ti len pekne pravdu. Vieš o ňom? Alebo sa sem nejaký zlodej prikradol? Tak dobre. Poviem ti všetko, lebo vidím, že pre tebou nič neutajím. Ale najprv zjedz túto misu halušiek, aby si potom nebol príliš hladný. Ale halušky, stále len halušky, toto má ustavične jesť... No, dobre, dajte sem tú misu a zatiaľ rozprávajte. Mm. Mm. Ale slúbiš, mm. že mu nič neurobíš. Mm. Ak vám na ňom až tak záleží, mm, tak dobre, no, slúbujem. Ty mm. zvon. Mm. cudzinec. Zdravím ťa, Slnko. Veľakrát som ťa už v živote zdravil, ale vždy si bolo tak ďaleko na oblohe a ja som mal pocit, že z takej výšky ma nemôžeš ani vidieť, ani počuť. Omyl, milý kráľovič. Ako vidíš, ja ťa poznám, pretože ja všetko vidím a všetko počujem. Však práve preto som u teba, slnečko. Povedz mi, prosím, či si niekde nevidel svetskú krásu? Hm, hm, hm, hm, svetskú krásu? Priznám sa ti, že od tej som Veru ani ja nechyroval. Ale vieš ty čo? Zajdi len pekne za môjim bratom Vetrom. A spýtaj sa jeho. Ten ducha všade, možno že aj tú tvoju svetskú krásu, tak kde vydúchal. Ďakujem ti, Slniečko. Mne, Veru, neďakuj. Ja som ti v ničom nepomohol. Poďakuj sa radšej matke, že tak dobre vie halušky variť, že ma pri nich prešla chuť na ľudské meso. <gül> Ďakujem vám teda, milá matka, a žehnám vaše kuchárske umenie. <gül> Nemáš začo, Kráľovič. Môj si je aj tak guľatý. Ale... Netreba mu veľa mesa jesť. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. Vybrali sa teda tam, kde vietor býva. Putovali oni, putovali veľa dní, horami, dolami, krivoľakými cestami, až nakoniec predsa len k vetríkovmu domu doputovali. Vietor však nebol doma, iba jeho mater. Kdeže si sa mi tu vzal, inak, môj? Veď tu nechyrovať ani vtáčka, ani letáčka. Viete, pani matka, chcel by som sa vetra opýtať, či nevidel niekde svedskú krásu.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 Najlepšie by bolo pod toto veľké koryto. Aj, pod koryto ma už slncová váter schovávala a slnko ma predsa len objavilo. Keď inde ťa skryť ani veľmi nemám. Ech, poď sem. Ech, a ticho tam, buď, nech ťa nezačuje. Nebojte sa, pani matka. Ani nemuchnem. Užite. Tak už som sa z pochôcky vrátil, milá mama. Ale čo je to? Ha, tak chutne u nás ešte nič nesmrdelo. Mama, veď to človečina smrdí. Há, ďakujem ti, že si mi takú dobrú večeru pripravila. Tak sem s ňou, nech ju zjem. Ach, kdeže syn môj, kde by sa tu len človečina vzala? To, to len to v noce cítiš?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 No dobre, dajte sem tú misu. A zatiaľ rozprávajte. Ale slúbi, že mu nič neurobíš? Ak vám na tom až tak záleží, tak dobre, no, slúbujem. Tak nech ti to povie sám. Vylez von, cudzinec. Zdravím ťa, vietor. Veľakrát som ťa už v živote zdravil, ale ty si ma asi nikdy nepočul, lebo si ma vždy prehlušil. Omyl, milý kráľovič. Ako vidíš, ja ťa poznám, pretože ja sa všade dostanem a všetko počujem. Však práve preto som u teba, vetrík. Povedz mi, prosím, či si niekde nevidel svetskú krásu? Hm? Hmm? Hmm. Svetskou krásu? Hm? Priznám sa ti, že o tej som veru ani ja nechyroval. Ale vieš ty čo, zajdi len pekne za môjim bratom Mesiačíkom a spýtaj sa jeho. Ten je tak vysoko na oblohe, že oteľ vidí všetko, najmä čo sa v noci na svete udeje. Možno aj tá tvoja svetská krása iba v noci vychádza kúpať sa v mesačnom svite. Ďakujem ti, Vetrik. Mne veru neďakuj Lebo ja som ti v ničom nepomohol ha, Poďakuj sa radšej matke Že tak dobre vie halušky variť Až ma pri nich prešla chudná ľudské meso Ďakujem vám teda milá matka A žehnám vaše kuchárske umenie. Nemáš za čo kráľovič Môj syn by veľmi oťažil Keby ľudské meso je dával Nevládal by potom dúchať A na zemi by nastalo bez vetrie No tak na toto som veru nepomyslel. Dovidenia Dovidenia! Dovidenia! Vybrali sa teda tam, kde Mesiac býva. Putovali oni, putovali, veľa dní, horami, dolami, krivoľakými cestami, až nakoniec predsa len k Mesiačikovmu domu doputovali. Mesiac však nebol doma, iba jeho mater. Kdeže si sa mi tu vzal, synak môj? Veď tu nechyrovať ani vtáčka, ani letáčka. Viete, pani matka, chcel by som sa mesiaca opýtať, či nevidel niekde svedskú krásu. Páči sa mi, že si sa na takú dlhú cestu kvôli krásnej dievčine vydal. Ja síce o nej neviem nič, ale môj syn by ti až dám mohol niečo povedať. Iba že neviem, ako pred ním obstojíš. Lebo ten chodíva domov veľmi hladný a v taký čas by som nikomu neradila, aby mu na oči prišiel. Poď však so mnou, niekde ťa už len schovám. Pozri, aké tu máme veľké korito. <laughs> <laughs> Tiež ma neviete, kde inde skryť. Prečo sa pýtaš? No nič, ja len tak. Už idem pod korito. A ticho tam buď, nech ťa nezačuje. Nebojte sa, pani matka, ani nemuknem. Pšš, už ide... Tak, už som sa z vrátil, milá mama. Ale čo je to? Aký zápach? Či skôr vôňa? Mama, veď to človečina smrdí. Ďakujem ti, že si mi takú chutnú večeru pripravila. Daj ju sem, niekde ju zjem. Ale kdeže, syn môj? Kde by sa tu len človečina vzala? To len to v cítiš, čo celú noc na ľudí svietiš. A baveru nie, milá mama. To smrdí tu, v našom dome. <sík> Povedz mi ty len pekne pravdu. Vieš o ňom? Alebo sa sem nejaký zlodej prikradol? <sík> ty ich nemám rád, lebo ty ich vidím spomedzi ľudí najčastejšie. Ale na večeru by nebol zlý ani taký zlodejíček. <sík> no tak dobre.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 Ale slúbíš, že mu nič neúrodíš. Ak vám na ňom až tak záleží, tak dobre, no. Slúbujem. <sík> tak nech ti to povie sám. Vylez von, cudzinec! Zdravím ťa, Mesiac. krát som ťa už v živote zdravil, ale ty si ma asi nikdy nepočul, lebo ma vždy prehlušilo zavíjanie psov. <sík> omyl, omyl, milý kráľovič. Ako vidíš, že ja ťa poznám pretože ja svietim aj na najtajnejšie skutky ľudí. Však práve preto som u teba, mesiačik, mm. že ty azda všetky tajomstvá poznáš. Povedz mi prosím, či si niekde nevidel svetskú krásu? Baveru videl, braček. Vysliedil som ju akurát predošlej noci. Oj, oj, oj, oj. A vieš, aká je to krása. Taká je utešená. Že keby si ju videl, určite by si tam rozumechal. Aj, ale býva na takom mieste, kam sa asi nedostaneš. Povedz mi, kde to býva. Mm, na druhom svete, bratku. Na druhom svete? Nie? A ako sa k nej možno dostať? Vidím, že ty by si veľmi rád k nej však. Veď preto som aj sem prišiel. No tak hovor, mesiačík, hovor. Na všetko je to spôsob. Ak chceš, tak ťa tam sám dovediem. Tak poďme a nemeškajme. No ale veď už počkaj. Aspoň nech tieto halušky dojem. Vidíš tam ten most? Vidím, vidím. A čo má byť? No pusti len pekne popredku toho starého vojaka. Veď uvidíš, čo sa stane. Hej vojak, choď trochu dopredu. My sa tu musíme s mesiačikom zdržať. Jasné! Rada! Pomôžte, ľudia! Pomôžte! Veď to je Šarkan! Zožerie ho! To už tak byť musí. Nemôžeme mu pomôcť. Ten Šarkan vždy toho, kto ide prvý cez tento most, prehrdne. Preto sa netreba vždy pchať dopredu. No, veď on sa nepchal. Sami sme ho tam poslali. A to len preto, že sme vedeli o niečo viac než on? Keby som tohto šarkana na tomto moste už predtým nebol z neba videl, šli by sme dopredu my. Zapamätaj si. Dobré je vedieť viac, než ty druhý. Aj, teraz ťa musím opustiť, lebo musím nastúpiť na službu. Chod len smelo sám. Kráľovič prešiel cez most bez galiby. Za mostom blúdil zlými barinami, dlhými poliami, až nakoniec prišiel do krajiny, kde práve vtedy veľká vojna zúrila. Tiekli tam potoky krvi, že sa mu v nej kvoň po brúcho brodil a čím ďalej, tým viac sa zabáral. Len, len, že tam neskapali. Našťastie dohonil ich zase mesiačik a cestu im ukázal. Šli teda ďalej, šli až nakoniec prišli k jednej diere, ktorá do hlbočiny viedla rovno na druhý svet. Vidíš? Táto tmavá diera vedie na druhý svet. Oh, tam už za tebou nemôžem. Musíš tam ísť sám, ak sa nebojíš. No, nebojím. Prečo by som sa bál? No dobre Chytiť sa tohto povrazu a ja ťa spustím dolu. Držíš sa? No. Hej, no, tak púšťam. No. Pomalý. Púšťaj! Oho. Pomalšie. No, dobré. Aha, veď tento druhý svet vyzerá takisto ako ten náš prvý. Tu je cesta, tam lúka, jen tam les a za tým lesom zámok. Vyberiem sa tým smerom. Daj boh šťastia, stará matka. Vidím, že tu morky pasiete. Pasiem, Veru, pasiem, hm. lebo nemám pomocníka. A či by ste ma do služby vzali? Aleba, vedle dva sa uživím sama. Ale choď hore na zámok. Tam dnes jedného mládenca zo služby prepustili. Možno, že príjmu teba. Ak sa vôbec do zámku dostaneš. Ah, a prečo by som sa nedostal? Nuž len preto, že sa tam nikto nedostane, ak mu len ja cestu neukážem. E, duša moja zlatá, vedie mi tú cestu ukážte, keď som sa sem toľkú diálku trepal. Tu máte dukátik. No, to je už iná reč, mládenec. <rý> si najlepší kľúč na všetky zámky. Poď so mnou. zavediem ťa tam. Na tom zámku kráľoviča hneď do služby prijali a kázali mu obsluhovať okolo stolov. K pánovi zámku chodila niekedy na obed aj pánova sestra a to bola tá, čo ju svedskou krásou volali. Kráľovič sa to dozvedel a netrpezlivo očakával jej príchod. Jedného dňa sa skutočne zjavila. Páni, to je ale nádhera. <laughs> čo je? Čo sa ti stalo, sluha? <laughs> Ale nič, prosím. Iba sa mi pred očami zaiskrilo a kolená sa mi podlomili. Pozbieraj, črepiny, ty babrák. <laughs> Nie je on babrák, milý pane. Iba sa mu stalo to isté, čo všetkým, keď prvý raz svetskú krásu uvideli. Jednoducho omdle. Ja viem, pane, však som ho naschvál do služby gustolom postavil. Nech sa trochu pozabávame na tom, čo bude ten chlapec robiť. Keď svetskú krásu uvidí, pozrite sa, je celý vedľa. Potáca sa ako opitý. A kráľovičovi sa skutočne zdalo, že je opitý. Taký bol omámený tou krásou, ktorú mohol teraz zblízka vidieť. Občas si musel aj oči zažmúriť, aby znovu neomdlel. Motal sa ako bez duše, lebo výdať ju teraz síce mohol, ale čo čože to bolo? Ako met cez sklo lízať. Preto sa znovu vybral k starej žene, stískajúc dukát v dlani s nádejou, že tá by mu opäť dobrou radou pomôcť mohla. Boh daj šťastia, stará matka! Nehnevajte sa, že vás znovu unúvam, ale prišiel som k vám po dobrú radu. Fakú, že si synak. Mohli by ste mi poradiť, ako svedskú krásu dostať? Oj, poradiť by som veru mohla, o to nejde. Len či ju aj dostaneš. Hm. Lebo ak nie si dobrý strelec, tak sa ani neunúvaj. A ak moje rady nezachováš, tak len to budeš mať z toho, že sa na celého sveta obrátiš. Oj, strieľať skúšaj, strieľam celkom dobre, a vaše rady som hotový zachovať, stará matka, veď preto som za vami prišiel. Jaj? Tu máte dukát. A povedzte, čo mám robiť. Nož, tak teda počúvaj. Svedská krása sa chodí do záhrady na pleso kúpať aj so svojimi dvanáctimi dievčencami, a ona je potom medzi nimi 13. Tam sa ukry. A čakaj, kým prídu a začnú sa kúpať. Aha. Potom dobrý zamier a tomu najkrajšiemu dievčaťu streľ kušou rovno do srdca. Ale ak ťa predtým zbadajú, alebo netrafíš, tak umrieš. Mhm. Uh -huh tak tej najkrajšej však do srdca trafíš. Počne sa svedská krása nad ňou nakláňať a pozabudne pritom na svoju korunu, ktorú si pri kúpaní ukladá do trávy a bez ktorej byť nemôže. Musíš sa prikradnúť, tu korunu ochmatnúť, položiť si ju na hlavu a utekať, kade ľahšie. Ale neobzriš sa... A jej tu korunu nikdy nedaj, lebo prehráš všetko. Ďakujem vám za radu, stará matka. Slubujem, že všetko presne dodržím. Aká krása. Všetky sú pekné, ale svedská krása ich všetky prevyšuje. Á. Ah. Je jej najkrajšia slúžka. Nebude to hriech, keď ju zabijem? No, neznám, ale tu sme na druhom svete, možno tu platia iné zákony. Páne Bože, odpust mi to. Tak, a teraz sa nad ňu naklonila, musím sa odplaziť pre jej korunu. Svetská krása, obzri sa. Korunu ti kradnú, utekajme za ním. Musíme na krídla. Leďte za mnou! Ach môj drahý pán, obzri, že sa. Obzri, aké krásne líčka mám. Nie, nie, nie. Neobzriem sa veľmi. Až keď hore budem. Mesiačik. Si tam? Tu som, kráľovič. Tak ťahaj! Uch, no... Ďakujem ti, mesiaček, že si ma vytiahol. Ináč by ma už chytila. Pozri sa, či letí za mnou. Veru, letí. A, aká je krásna. Ej, keby mňa niekedy také pekné dievča naháňalo. Ach, môj drahý pán, obzri, že sa. Obzri, aké krásne líčka mám. Tu sa už obzrieť môžeš. Naozaj? Veď už som z druhého sveta vonku. Oh, krásna si. Naozaj krásna. A bola by som ešte krajšia, keby si mi korunu na hlavu položil. Ej, to nesmiem. A čože by si nesmel? Veď už ste na našom svete. Svetskú krásu máš v rukách. Hádam, ti už neujde. No dobre, posluchnem ťa. Tu máš svetská krása svoju korunu. Kde je? Kam sa podela? Ach, ja sa zmárním, Ja sa zastrelím. Ušla ti do tej diery. Ja som ti dal zlú radu. Nezaslúžim si žiť. Idem sa pochovať. Zapadnem. Mesiači, kde si? Kam si sa podel? MESIAČÍK Chudák kráľovič ani nevedel, ako odrazu ostal bez všetkej potechy Bez pomoci, bez priateľa Čo mal robiť? Vybral sa cez hory, cez doly, mesiačik hľadať Blúdil hore dolu a nemohol nič nájsť Ach, včielky, včielky Povedzte, že mi, či ste tú mesiačiku nechírovali. Ejmeru chirovali, chirovali! Chirovali! Tam v smutnej doline leží a na jeho hrobe kvitne tulipán. Tulipán, tulipán. Musíš ten tulipán otrhnúť. Otrhnúť. Očtovane. Potom mesiačik, ešte krajší mládenček vstane. Stane, stane. Ďakujem vám, včielky. Idem ten tulipán otrhnúť. Ej, bratku kráľovič, ale sa mi spalo chutne. Ej, spalo, spalo, ale na večnosť ty samovrah, keby som ťa nevyhľadal ja. No nech ti to pán Boh odplatí, že si ma vzkriesil, lebo som naozaj veľkú hlúpost spravil. Potom sa dohodli, že ešte raz pôjdu svetskú krásu hľadať. Mesiačík opäť spustil kráľoviča do ľútov dierov na druhý svet. Ten išiel rovno k tej starej žene. Daj boh šťastia, stará matka. Nech, zase si tu. No. Ty si teda trdlo. No či som ti nepovedala, aby si jej tú korunu nikdy nedal, lebo uletí? Tak ti treba, keď si nevieš uchrániť ani to, čo raz v hrsti máš. Takto veru z teba nič nebude. Oj, veď sa nehnevajte, stará matka. Bude aj lepšie. No. Tu máte Aha. No, ešte, že ti aspoň tieto dobré zvyky ostali. Takže ti ešte raz. Ale naposledy poradím. Ano. Keď sa svedská krása Pôjde znova kúpať, premeň sa na chrobáka a vlez do tej konskej lepky pri brehu. Keď vojde do vody, vylez z nej, premeň sa na človeka korunúchyť a pober sa v nohy. Ale daj si pozor, lebo ak tá zbadá, že sa v konskej lepke dačo pohlo, pošle pomotiku a rozdrvíťa na prach. Uh, do dobrú radu mi dávate, starká... Dobrú, ale má to jeden háčik. Aký háčik, syn môj? Akože sa ja na chrobáka premením. Vede, ja nie som čarodejník. I, jaj, jaj, jaj, To som ti zabudla povedať. No. Ja, vieš, stará som už. A občas aj niečo zabudnem. No, tu ti dám túto mastičku, ktorá ti dá na jeden raz takú moc že sa môžeš premeniť, na čo chceš. Ja ďakujem vám, stará matka. Nemáš za čo, nemáš za čo. Len to už teraz nepokáz. Královič sa hneď tou masťou natrel a premenil sa na maličkého chrobáčika. Vliezol do konskej lepky a čakal na svetskú krásu. Tá naozaj nedlho prišla a zložila si korunu do trávy nie veľmi ďaleko od konskej lebky. Svetská krása, pozri sa! Dačo sa v tej konskej lepke pomrvilo. Aký si chrobák sa tam schováva. Podajte mi motyku. Tak. A už je určite po tebe. Nech si bol ktokoľvek. Poďme sa kúpať. Ja. Keby si vedela, že som sa do dutej kosti skryl, istotne by si ju bola rozdrvila. O, bolo mi na mále, ale teraz ťa dostanem. Pozri sa! Znovu ti kradne korunu! Leďme za ním! Obzri, že sa, obzri, môj pane, aké pekné hrdlo mám. Nie, nie, nie, Neobzriem sa, aj keby si sa neviem, ako modlikala. Mesiačík! Mesiačik si tam? Tu som, priateľ môj. Tak ťahaj! Svedská krása musela znovu za kráľovičom na svet, ale tento raz darmo prosila, darmo modlikala, kráľovič je korunu nedal. Svetská krása ostala pri ňom. Potom sa spolu pobrali k jeho rodičom a mesiačik šiel s nimi. Na noc prišli do akéhosi hostinca. Kráľovič a svedská krása išli do izieb, mesiačik sa uložil pod prach a dievčatá sa premenili na holubice, vyleteli na strechu a tam si hrkútali. Čo tie holubice toľko hrkútajú, že človek ani spadne môže? To je zvláštne. Prečo sú také vyplašené? Nože... Musím ich popočúvať. Hrkú, nášho pána otec má úradníka, hrkú. A ten má dievku, ktorú chcel dať za nášho pána, hrkú. Nášho pána otec dal koč zlatom pozlátiť, hrkú. A ten úradník ho dal o poliať, hrkú. Ak náš pán do koča sadne, Otrávi sa aj s našou paňou Hrku Kto tieto slová vysloví Nech sa na kamenný stĺp premení Hrku, Hrku. Hrku. Hrku. Nášho pána otec má úradník. A ten má dievku Ktorú chcel dať za nášho pána Hrku A chová aj šarkana Hrku A ten nášho pána A pani zožerie Hrku noci na zámku, keď si po be do posteele ľahhnú. A kto tieto slová vysloví? Nech sa na kamenný stolp premení hrkú, hrkú, hrkú, hrkú, hrkú, hrkú. Čože? Nášho pána chce niekto otráviť a šarkana na ňho poslať. Veď to je strašné, neslíchané. Bože, musím mu pomôcť, veď aj on mi pomohol. Ako. Veď keby som mu to povedal, premením sa podľa tej kliatby na kamenný stálb. No, ako si už len poradím. Nech sa páči, drahý kráľovič. Nech sa páči, pekná pani. Tento zlatý koč sme prichystali pre vás. No, poď, svedská krása, nasadím. To môj otec poslal pre nás koč Počkaj, braček, Poslúchni ma Nesadaj do tohto koča Je za ním ten druhý, obyčajný Sadni si len do neho. Nechápem, prečo by som si ako ženich nemal sadnúť do prvého, ktorý mi otec poslal no, Nesadaj, nesadaj Nemôžem ti povedať prečo Ale neskôr to pochopíš No dobre Vždy si mi dobre radil A verne pomáhal No šťahádam aj teraz poslúchnem No poď drahá Sadneme si do toho obyčajného. No veď počkaj ty, mesiac. Ešte sa všetko neskončilo. Všetci sa veľmi čudovali, keď kráľovič dorazil do zámku v starom koči. Ale keď uvideli svetskú krásu, od úžasu na všetko zabudli, iba na ňu hľadeli. Dobre, že si oči nevyočili. Král dával od radosti hostinu za hostinou. Všetko jedlo, pilo, tancovalo a skákalo od veľkej radosti. Len mesiačik ani nejedol, ani nepil, lebo vedel, čo ešte má byť. Nabrúsil si palož a večer, keď už mladých uložili v komore, prikradol sa potichu a stal si ku dverám na vartu. Tak. Už je tu polnoc, hodina duchov a všetkého zlého. Aj, koľko z som vídal v túto nočnú hodinu z oblohy. Oh, oh, a už je to tu. Vychádza šarkan spod prahu. No veď počkaj, jen vystrč trochu lepšie tú svoju hlnočnú hlavu. Veď sa ty prekvapíš. Čo máš? Čo máš? Kde to pekla sa zrazu ten drah prepadol? To. Uf, čo má po ňom? Hlavne, že som mu hlavu odťal. A už nemôže kráľovičovi ublížiť. Pomôc! Pomôc! Poďte všetci sem! Pomôc! Vražda! VRAŽDA! Čo je? Čo tu hulákate? Však všetkých pobudíte. Ľudia dobrí, pozrite sa na ňo. Takto som ho tu našiel s panošom v ruke. VRAŽDA! VRAŽDA! Bol by zavraždil Kráľoviča aj s mladou pani! Mesiac je zradca! Vráh! Vráh! Zabime ho! Počkajte, ľudia! Ja tomu neverím! Veď to môj jediný priateľ! Mesiačík, povedz, čo si robil s obnaženým palošom pred mojimi dverami. Nie, to ti nemôžem povedať. Ticho! Ak mi to nepovieš, títo ľudia ťa naozaj zabijú. Povedz pravdu, predo mnou nemusíš nič tajiť. No dobre, zdá sa, že či tak, či tak, asi zomrieť musím. Tak poď, nech sa ti vyspovedá. Či sa pamätáš, ako sme nocovali v prvom hostinci? Všetci ste spali. Len ja som nespala, a počul som, že holubice na streche si hrkútajú. Keď som sa lepšie započúval, tak som rozumel toto. Nášho pánov otec má úradníka. Ten úradník má dievku a tú dievku chcel dať za nášho pána. Pánov otec dal koč zlatom pozlatiť a úradník otravou poliať ak si náš pán do sadne aj s paňou, sa otrávi. Preto som ti nedovolil sadnúť si do zlatého koča. A potom pokračovali, že ten úradník chová pod pravom šarkana, ktorý ťa aj s tvojou paňou v noci zožerie, ak by mu to s tým kočom nevyšlo. A tak už vieš, čo som robil s palošom v ruke pri vašej komore. Toho šarkana som zabil, ale nemôžem ti jeho telo ukázať, lebo sa prepadol kam si do pekiel. Lenže tie holubice aj to povedali, že kto tie slová vyrečie, nech kamenným stĺpom navždy ostane. Ako to mesiačik vypovedal, hneď sa na kamenný stĺp premenil. Všetko zdúpnelo od strachu a mladý kráľ sa iba hodil na ten stĺp a nariekal nad priateľom. Odvtedy každé ráno polieval ten stĺp svojimi slzami, aby mesiačik ožil. Ale ten neožíval a neožíval. Iba keď sa aj jemu mal narodiť potomok, prisnil sa mu sen tak, ako jeho otcov. V tom sne sa mu zjavil starý žobrák, ktorý mu poradil, aby svojmu dieťaťu, hneď ako sa narodí, trochu malíček porezal a tou krvou kamenný stĺp pomazal. Keď to urobil, kliadba pominula a mesiačik desať rás krajší ožil a so svojimi priateľmi žil ešte potom dlho, dlho, veľmi dlho. A keď sa v noci na oblohu pozriete, vidíte, že žije až po dne.